Não perca, Não perca, você, mamãe e papai, a Toinha está promovendo um dia de lazer para seu filho Neste dia 12 de outubro, dia das crianças, crianças. um banho de piscina Venha curtir, na rua Capitão Pofírio, próximo ao número 1099, no bairro Parque Santa Maria Venha e divirta-se Super Fantástico Não fique de fora, abrimos a partir das 8 horas da manhã Reserve desde já sua entrada Na loja Tec Tudo Infográfica Vai ser bom demais Super fantástico. Super Fantástico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 Não fique de fora Abrimos a partir das 8 horas da manhã Reserve desde sua entrada Na loja Tec Tudo Infográfica Vai ser bom demais